Ночами довкола гуртожитку відбувалося якесь життя. Ти чув іноді крики, метушню, хтось когось бив. Іноді починала знайомо стуганіти пожежна драбина. Ти напружено вслухався в ці звуки, що наближалися. Четвертий, п'ятий, шостий, поверх. Чи буде сьомий? «Мене тут немає», – повторював ти. «Мене немає». Мене немає. І з головою накривався ковдрою. Тебе не було.